виявили згоду вислухати сповід людини із степів. «А, до речі, він ось теж степовик», – вказує на мене сябро. «Тільки йому степи навівають, здається, зовсім інші асоціації, ніж вам». «Будь-який людський досвід заслуговує на увагу» переконано каже співрозмовець і на якийсь час примовкає, стримувавши погляд у простір. Після хмурого дня сонце пробилося з-під навислої хмари і передзахідно зачервонило океан, що, відкрившись у далеч, граючи багряними полисками, зараз набув, мов би, ще більшої гризності. Вітер час від часу налітає короткими шквалами і тоді співрозмовець неквапом ловить кістлявою п'ятірнею розвіяне пасмо свого сивого, якогось попелястого чуба і знову старанно вправляє його під берет. «Посивіли твої патли, бурлаче, а були ж колись, мов, воронове крило», – каже він, і далі веде розповідь Одним з найпатлатіших був того літа ваш покірний слуга Коли не з принуки, а за покликом власних амбіцій З'явився в гуляй полі В самому епіцентрі звированої степової стихії Недовчаний студент А скільки було гонору та месіанського в очах. Сподівався все людство переінакшити не лише самого батька отамана. Чимось сподобався Нестору Івановичу цей тодішній студентний довг, Рославий з анархістськими замашками, насамперед може тим, що безкорисливим був, та менше за інших засліплював себе самогоном. Не на барахло буржуйське задивлявся. А більше, як тоді мовилось, погляд спрямовував у блакитну далеч загірних віків Одне слово, чимось привернув я око Атаманове Виділив він мою персону, наблизив Будеш, студенте, значитись у моєму штабному вагоні Поселяю тебе серед наших златоусів вошивих, що видають для народу газетку на бат якої я не угризу, а моє рядове вояцтво здебільшого пускає цей набат на цигарки. Чого гріха таїти? Сподобалось тоді студентові нове його становище. Хоча нині, коли дивишся втудале через бруний літ, то бачиш, скільки витрачено пороху на ілюзії, скільки намарне розтринькано юного і щирого палу серця. Рук не обагрив, це так, але ж уми підбурював, нетерпимість розпалював. Адже що більша лють, що кипучіша ненависть, то більше у них правди. Так тоді вважалось. Терор ставав нормою буття. терор навіть по відношенню до ближніх. Згадати хоча б ту підступну справу гуляйпільського батька Зі своїм спільником, отаманом Григор'євим Коли Махно, заманивши його в пастку Спіною на губах гнався за ним своїм конкурентом Через попівський садок І в спину йому стріляв, стріляв, аж тобі занудило без звички Все нутро вивертало від тієї звірячої розправи над конаючою жертвою А хіба легко було дивитись Як на очах деградує Той, ким ти засліплювався Що далі забродив у кров твій кумир То більше звірішав Така була логіка виродження Раніше, коли їхав Махно Своєю коханкою вінчатись Килими та полотна ставило йому гуляй-поле попід самий обрій. А минуло не так і багато часу, мов від нечистої сили люди стали від нього сахатися.